A haladás fokmérője Avigdor Hameéri, kiváló Héber költő és jeles műfordító, aki Palesztinában éls az ember tragédiáján kívül rengeteg modern magyar művet ültetett át Héberre, a minap Pesten járt régi barátságunk alapján meglátogatott. Sok szép dolgot mesélt a boldog és elégedett zsidóországról, ahol egymás közt élvén a zsidók, nincs surlódási felület, Nincs sértett önérzetből származó beteges érzékenység, beteges érzékenységből fakadt, túltengő híúság. A zsidók tehát éppen olyanok, mint bármelyik más ország gyermekei, hazájukat sovinizmus nélkül szeretik, más nemzetbeliekkel magukat egyenrangúaknak érzik, nem többnek, de nem is kevesebbnek. Micsoda boldog idillikus álom! Mégis hitetlenkedem. Vannak különbségek. Egy ilyen régi fajta, gondold meg, amelynek minden egyede egyéniségé alakult az idők folyamán. Vajon tudnának ezek egy olyan sokrétegű valamire összeolvadni, ami ennek egy önálló országnak lennie kell, hogy életképes maradjon? Micsoda beszéd az, kiáltott tüzesen a vigor, hiszen nálunk már most vannak földművelő parasztok a zsidók közt. Az azért nem az igazi. Nem az igazi? Hát tudod mit? Már vannak a zsidó parasztok közt valódi, írni-olvasni nem tudó analfabéták is. És az arca ragyogott a büszkeségtől.